tiendelea katika somletu ile ya 16 katika kitabu chetu Irshadu lilbasair fadila ya Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir na nashiriki sharti hizo katika haji na ssoumi na tukawa tumechukua sehemu ya kwanza na sehemu ya pili anazungumzia sharti ambayo piya imeenea mana kituliona sharti ya kwanza ambayo imeenea Katika sharti za swala, katika vunga, katika zakaa, katika haji, ilikuwa ni al-Islam Kwamba hakuna ibada kwa siya kuwa mu-Islam Hakuna ibada kwa siya kuwa mu-Islam Na pia akazungumzia sharti ya pili al-Qudra Al-Qudra banake kuwa nawezu wa kuitikileza ili ibada Ili ni sharti la pili na leo tutazungumzia al-khudra tulizungumzia al-khudra katika salaah kwamba al-khudra katika salaah inamaanisha nini asijaakapatikana mtu akaacha kuswali akasema kwamba la wujuba maadamu al-khudra mtu acheze fanya utaratibu utakaoje kama ana kwamba utakapokuwa mtu hana uwezo bati Amesamehewa Tukaona kwamba swala Haina mlango wa msamaha isipokuwa kuna baadhi ya arkani za swala Ndizo zina mlango huo Kwamba mtu kama atakuwa Hawezi kusimama Atambiwa kae Mtu kama hawezi kutumia maji Atambiwa atayamam Mtu ambaye hawezi kutayamam Atambiwa methalen Aswali hivo hivo Mtu ambaye hawezi kukaa Atambiwa alale lakini hakuna kuacha swala. Yaani swala haina kusema kwamba ah bwana mwajua katika masharti ya ibada al-Qudra. Na Allah amesha sema la yukallifu Allah nafsa illa wusaha. Ni siwezi kuswali, kwa hiyo mimi nina ruhusa ya kukaa bila kuswali. Tukalizungumza ili kwamba njambo mbale wakati mlango wa swala halipo. Sasa Sheikh azungumzia al-Qudra wa amma al-Qudra fi ama kudura katika upande wa zakaa fa huwa milku niswabin ni zakawi ni mtu awe na uwezo wa kumiliki kile kiwango cha zaka kudura katika zaka ni mtu kuwa na uwezo wa kumiliki kile kiwango cha zaka kama hauna uwezo wa kumiliki kiwango cha zaka basi wewe hauna wajibu wa kutoa zaka na vizuri utaona kumbe zaka muislamu anaruhusiwa kufanya nini kuacha atakapokuwa hana uwezo nayo lakini swala hawezi kuacha badala yake watu wameacha swala zaka wanatoa wanao majabu haya kile waliochuambiwa wasikiache ndio wao wamekiacha na kile ambacho wameruhusiwa wasikiache saa mimi zaka bwana hebu nisaidie gunia na gunia zangu wa 50 pataka zaka ya mazao bwana kupiga simu anauliza Lakini haswali, tajiri ya kupingi ya pesa, mbwana mimi na milioni zangu wapa nataka zaka. Lakini hakupi, haswali, sasa wewe hili, na kuna wengine ni Waislamu ambao ambawa fayambia shara ndogo ndogo, mtajiwake milioni moja, ala na yeye nataka atoe zaka. Sasa hakuna zaka kwasi, kwa miliki wa kiwango. Kama haumiliki kiwango cha zaka basi hauruhusiwi kutoa zaka. Kiwango cha zaka ni kiwango gani? La hasema ni sabin za kawingi kumiliki kiwango cha zaka. Kiwango cha zaka ni thamani ya pesa yenye 8 gramu 85 ya dhahabu kwa thamani ya pesa. Gramu 85 ya dhahabu kwa thamani ya pesa. Manake nini? Manake nkwamba unauliza gram moja ya dhahabu ni shiningi ngapi. Kwa sonara kwa watu wa dhahabu. Wanajua. Ukipata ile gram ya dhahabu. Unazidisha gram moja. Unazidisha mara 85. Ile gram moja ni shiningi ngapi. Mathi ala mpata laki mbili. Au laki mbili na nusu. Au laki mmoja na nusu. Unazidisha ile laki mmoja yako na nusu. Mara 85. Mara 85. Kile ndo kiwango chanisa Ile jawabu utakawipata katika ile hesabu Kile ndo kiwango Kimiliki kile kiwango Basi ulatakia ufai nini Tue zaka Lakini sharti ya pili Kile kile kiwango kilatakia kipitiwe na mwaka Kile kiwango chokipata pia kinatakiwa kipitiwe na mwaka <laughs> Na pia kisalibika na madeni sio hicho hicho ndono wadaiwa karibu nusu yake <laughs> Kile kiwango wampacholeshe kipata tayari monaka hakina tena matumizi chini ileyo ama kwa wale watu ambao wenyewe ni wachimbaji wenyewe hawahitaji kupitiwa na mwaka kwa sababu hakuna guarantee ya kila mwaka utapata machimbo ya dhahabu watu wa madini pakipata kiwango kikifika wanatoa pale pale chini ileyo na hivyo hivyo katika milango ya mbele tutakuja kuona wamezungumzia viwango vya zaka ya mimea ya ma mazao kama hindi na mbegu na faka nani msaka, ya wanyama na zaka za vitu vingine uko mbele miongoko wake maalum asema amal kudhratu ala ala siami ama kudura katika funga kuwa na uwezo katika kufunga katika sowahi fahia kudhrata alayhi fahia al alayhi ni kule kuweza kwako kufunga Mene gairi dhararin ya lhakuhu Pasina madhara ambayo unaweza kuyapata Kifunga utathurika Basi usifungi Utalipa kibaba Tumefamiano vizuri Mpano kuna watu Wakifunga Hawawezi kusimama Hawawezi kusema tena Mtu wanalala kitandaani Mpaka usiku Mpaka jioni ili akinyocho kiko mbecha uji Ndona patangu sasa ya kuinuku sawu nitu ugonjwa hasifungi. Yeye ya dipe nini? Kibaba. Kwa sabu hile funga inamiletea madhara. Lakini kuna watu wangitia ugonjwa sase. Kuna watu wangitia ugonjwa. Kwa mbabana utaona ugonjwa wengi madonda ya tumbo wanapatika na mwezi wa ramadhani. Wengi sase. <laughs> Ili ya siya kawa hida ni marachache kuwepata ugonjwa wa tumbo. Ili ramadhani na utasikia sase. Bwana mimi sijafunga mgonjo wa tumbo madonda ya tumbo ma madonda ya tumbo ma tumbo ya tumbo vipi wewe mola tunakuona siku zingine uko fiti tu lakini zesha kumbe ni mgonjo wa njaa ni mgonjwa wa yeye amezoea kula kula kwa swala la kushindana njaa ndo analo liogopa kwa hiyo ikiwa ile funga itampelekea mtu madhara basi mtu huyo ataruhusiwa kuacha kufunga na vile vile kwa kita kuwa ile kudra Kusababu wanasema katika kanuni wala achuoni La ujuba maa alami lkudra Hakuna uwajibu pamoye na kutokutokueza Yani mtu hawajibishi takapukua Hawezi Wali hadha yeskutu Na utawona basi kwa hali hiyo Funga inanguka Anil kabiri kwa mtu mze Aladhi la Wal maridhi alimahimusi min burihi na mgonjwa alikata tamaa ya kupona ule ugonjwa wake kumbwa mimi sasa ndio tena daktari kesha mwambia bwana wewe hutakiwi kuacha kunywa dawa kuto maratatu tatu na dawa zile baki kunywa ndo zinamlevya lazima wale chakula basi huyo mgonjwa ashakata tamaa ya kufa nini ya kupona Maravi ambayo Kule maragi wagunju wa shakatatamaa Ya nina madaktaro shambio kamba wewe wagunju wako hauna Hauna dawa tena Bwana sisi utalamuetu umeshia hapa Wewe kakai nyumbani usubiria rehma za mula wako Basi Kwe huyu ni mtu ambaye Maiusu Mineliburu ati Mineliasi Shakatatamaa tena kupona basi Tufamena vizu Mtu mwingine ambaye pia yosemehewa na swala la kufunga na kufunga kwa kiwajibu wake unaanguka wayote ni tumesema mzee na nani na yule mtu ambaye amekata katika maradhi yake ya kupona kwa maana ya kwamba kishaambiwa na daktari kwamba yeye hawezi kupona na ni mgonjwa kwa ukimwambia afunge utakuwa unataka kumuunga kwa jaji wa yuhu hawa tuawili sifika wataja wa yuteimu an kulli yaumin miskinan wa tatakiwa kulisha kila siku maskini moja kibaba manake kutuwa kibaba mpoto chakula cha maskini moja ametaja imamu al-Bukhari katika taalithi yake katika siga ya jazmi kutuka kwa hana siibni malik anahu atoama baadama kabura hamen au hameni Anasi ibni maliki alitoa kibaba. Akawa analishiza maskini mmoja. Bada ya kuhisha kuwa mzee sana. Kwa muda wa mwaka mmoja au miaka miwiti. Muda mrefu sana. Hisha kuwa mkongo make hawezi tena. Anasalishi umri kidogo mrefu. Alifuka miya mmoja. Kula yaumi miskida al-khubzan wa Kila siku walikuwa na mkate na nyama ni yama. Boka, kwa wangu ndege ni samani, ndege kwa kula vizuri yuko. Ukuwe tutuboa bwasio. <laughs> Ukuwe tutubora, kama mtu la wali, aa, chakula kina chwechimikua, wageni wakaya saa, mtu apekeni viasi viasi uli, asi viasi biri, vipi bora. <laughs> pika pilau, biriani, wali eh, muupe. Wali warangi mchanganiko Sisi wagonjwa warangi Wawali mm. Na mtoto Guitaka usikie nyumba haina ugombi kwa wali Kifurulizia watoto Ugali siku mbili tayari kula Watoto walalala na njasku Apwazi ya siku ya pili ugali waracha mpaka wapate mchele Kwa hiyo chakula ambacho Ni chakula cha mji chini thamani Na kinachopendwa na wakazi wa miji Basi ndoo hicho kinacholishwa kasa kule wakati wao Anas ibn Malik ilikuwa nyama na mkate. Tumeona vizuri. Wa aftarna akawa Anas ibn Malik anafturu na haya ameeleza Imam al-Bukhari katika sahihi yake katika kitabu Tafsiri Surah al wa amma alladhi amalu limgonjo ambaye yurja buruuhu yeye anatarajia aweza kupona anaweza kupona ugonjwa wake basi fa yuakhkhiru fa yuakhkhiru ila ila bur'i fa yuakhkhiru ila albur'i atachelewesha ile somo yake mpaka kupona hapo talipa simielea kabisa eleweka somo yake akipona atalipa huyu ni ambaye anatarajia atafanya أتبونا سباب أن تردية أتبونا وأما القدرة على الحج أما شرط القدرة كتكوپان روحج لكفيبي فهي ملك زاد وراحلة نمتك إذا كم مليكي مصروف يا سفار زاد زاد كسما زاد ninauli zadi pesa chakula anjiani zadi kule ukifika utakula nini zadi sehemu ya kulala kule ukifika utatumia gharama kiasi gani alafu pia vilevile rahila kipando utakachotumia eh kipando cha kutumia mpaka ufike wapi kuli sasa mimi na basikeli yangu lazima niende haji utafika wakati gani sasa ukine na basketi? Mwanzo utafika unaumwa. Eh yeah, au unafikipiki hapo. Huwezi. Lakini nasikia kuna baadhi ya nchi wanakuwa karibu wanaenda kwa magari. Eh, yeah, lakini kwa sababu dunia ishachafuka sasa hivi sasa pia hatawe magari ayaendi kiteno. Kwa sababu mkifika mkitoka Kenya kuda Somalia mtateke kwa magari mtaacha hapo na nyengozo zenu pia mtaacha na pesa zote mtaachi hapo hapo jamaa. Kwa sababu mnakwenda haji wataambia tembeeni kwa migumo wende. <laughs> eh mwisho Kwa sababu amani imepotea, haiwezekani. Lakini kama kungelikuwa duniani kuna amani, watu wangeweza kupiga muhanga, wakisafiri kwa magari yao na vipando vyao. Lakini sasa hivi haiwezekani. Inalazimika watu pia vile vile kwa sababu ya kupotea kwa amani, hata pia serikali haikuruhusi wewe peke yako kwenda nje. Yaani serikali ya nchi yako haikukubaliwe wewe peke yako uende Hija. na naukienda peke yako ukifika kule maka pia upo kelewi kwa nini huna amani lazima unahitaji kujue wewe ni nani umetoka wapi umezaliwa wapi ni raia wa wapi uthibitisho wewe ni raia mwema ukoje aingie kwa sababu unaweza kuingia pale na bomu lako ukauua kupotea kwa ile amani kumapelekea mazingira utekelezaji wa ibada ya haji uwe mgumu sana Na sene huwa mnasikia takuna baadhi ya vipindi Mahudiaji ndege zimechelewa Mahudiaji wengine wawebaki Mmeshaona Yote hii ni kaili mambo ya usalama Wa nchi ni pia vile vile mpake mefikia hatua Sasa serikali ya ya kutoa viwango Kwamba nchi fulani Waje idadi ya watu fulani Na nchi fulani waje idadi ya watu fulani Kwa nini? Kwa sababu inafikia hatua kuna nchi zingine Wanakuenda watu tele mpaka wanaenda kufuja na wengine pia wakose Nefasi. na mlango kifunguliwa itakuwa balaa. Yaani hiyo ndio ile lakini unaambiwa mahujaji wa safari hii ni mabilioni kadhaa. Ndio imefungwa nimepewa viwango na mabilioni ya watu. Lakini ingefunguliwa ingekuwa hatari kubwa sana. Na kweli kuna zahma. Na kweli kuna zahma. Dakika moja mimi na wewe tukiachana hapa atushikani teni. Yaani tukiachana kwamba wewe ukapiga watu 200 mbele mimi na wewe hakishikani baada ya masaa matatu tuta kuja kuonana. Katikati tutaingia watu kama 100 hapa. Eh. Mhusika mtu mpotea. Lakini watu wa kigeni watu watambulishe saw. Potea askari wanadhalia wewe mtanzania. Ndio usaidie saw. kwenye kambi uko za Tanzania. Wewe si mtu wa wapi peleke huko. Nashaona. Lakini watu ni wengi sana. Na ni baada ya mchanganyiko sasa. Soko mbeti wanawake watakao nyuma wanaume wakai mbele. Eh. Humo humo kuna wanawake na wanaume. Ni baada ya hwezi kwiokia sharti kwamba usimgusi mwanamke. Sijui wa jamaa zetu wakishafyokaenda wa kule waswali vipi. <laughs> kwa sababu inatawafu huwezi kuifanya wewe tawafu na wanawake hao hapo. Mara amekuja mwanamume kutoka Nigeria akakupiga kumbu. <laughs> Hawa mara minataka kum, Wataka muka haja ni aswadi Wataka wewe kanibusu ni lejiwe Takuja kufa Mwiza kusogia pelu kajukuto mwenye nyuliwa Tuka pelekwa Atakujia pelekwa hafi Katulewa hindi ya duwara huku Kwe ni mahala kagumu sana mtu wasiikuwa na hafi ya wezi kuenda haji Haji ya taka hafi Bado kuna safari zili. Kwe nda kupijia jamarati huko Tupa mawe Kote kugumu eni ni safari ya pesa sasa hili litaka kudura sio wakati una pesa au una uwezo huendi etusubiriosha kwa kibabu ni sasa watoto angu, nitakwenda hija eh okay. ni ngoi patu wiki tutakuja kufa pole kumbe huyo atakayeenda hija ili njoo msongamano kule nitafia huko huko na siku kufa sina kuwa bado naishia hospitali tu <laughs> yeah. Kwa hiyo nguvu katika haji jambo la kwanza ni kumiliki kiwango. Kumiliki ile pesa ya safari izaji. Lakini pia kumiliki ule uwezekano kupata kipando cha wewe kufika kule katika safari ya haji. Faadhilina anzuraratihi. Umiliki ambao ume, ume na kuleta madhara u, yani kuna madhara labda ugonjwa hii ni ile yango ya kwenda hija bwana haipungui shilingi hapo mke anaumwa wangangania ile ile ya kwenda hija mke anaumwa hapana iwezekani ile madhara kwa watu wa familia simileka vizuri Lakini pia wa hili asilia na haja zake za asili. Watu hawana chakula wamefungamanisha tumaelea yako kwenye rundo, kwenye mkoba. Hizi bwana ni ile za hije bwana haitoke hata shilingi. Watu wanalania. Hairuhusi kitu kama hicho. Sawa? Kama wewe mwenyewe pia una ugonjwa, nikipunguza hapa nitapunguza nauli yangu. Kwa hiyo mimi sipunguzi. Mkaka tuna ugonjwa wako, mpaka ndugu ndo anaanza kuchukua tena ile kukutibisha hospitali. فهذا شرط شرطه اللي فيه كما ترى. لمشريكك كحدي كما انافه إلا انه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرحه. Shafukuwa sharti hila kudura Limipambanuliwa sasa Katika kila kipengele Katika kila kipengele Limipambanuliwa Kwa kila moja namna linafuna sibiana Na lini sharti laki Lakini sharti lanyo laki, na Ambalo limeenea katika maeneo yote Ni sharti gani Alkudura Kuwa uwezo wa kutekeleza ile ibada Sawa sawa La ujuba Maa عدم القدره لا وجوبه مع عدم القدره تونجيزه او تشيه اشياء فتكونه كwanza شرط ميمين التكليف القدره من اشياء هابطو فمتوونا القدره كاتيكا كاتيكا الحجي نتمونا القدره katika zaka na tumuona al-kudra katika suyam na tumuona al-kudra katika suwala sasawe na hizi ni sharti ambazo sharti hizi zina shiriki kushirikiana katika ibada ambazo ni zaka suwala haji funga sharti ya kwanza ilikuwa nitu meyona mushtaraka al-islamu Masharti ya pili tukaiona ni nini? Eh. Hmm. Jamani nimeshasahau. Sharti nyingine tulioona lilikuwa nini? Al-Qudra. Ndoko Kiarabu tunasema Al-Qudra, uwezo wa kutekeleza. Tunachukua sharti mbili tu mzee. Sawa jamani. Hmm. Wallahu passado. Como quando o Sol ia por, não tinha eleva, mas se